هذا الحديث الذي قام احتاجه الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وليس له رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم الا هذا الحديث ها نص قوه حديثي الله تعالى عنه قد صحه مسلم انا سمع عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم هيكمتم صلى الله عليه واله وسلم اليسما شيخ فلاننا هفا alikuwa anawasilisha mtume صلى الله عليه واله وسلم ما ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake akasema alayhi salatu wasalam ala inna Allah amarni an Mimma allamani yawmi hada Tambuweni hika allah subhanahu wa taala ameniamrisha mimi niwafundisheni nyinyi waislamu ma jahiltum yale ambayo hamyajui mmekuwa wajinga kuyajua Mimma allamani yawmi hada miongoni mwa yale ambayo amenifundisha allah katika siku yangu hii leo na elimu ya kuwapa wa yale ambayo hamyajui Allah akaniagiza niwafundishe kisha akatoa maagizo ya Allah ala Allah kullu malin nahaltuhu abdan halal mal yote ambao nimempa mja nahaltuhu ay a'taytu mal yote ambao nimempa mja ni halali yake ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku mali Yoyote ile katika mali kwa njia za halali ulikwenda mbio ukaika sababu Allah akafungua baraka ukachuma mali basi hiyo ni halali yako na mtu Asitake kughudhulumu kwa sababu tu ya uhasidi wake eh una mali nyingi hivi sisi hatuna kitu mwenzetu una mirundo tugawane njaa bwana tafuta sheikh وتوكل على الله نمتgemeي الله نموامي الله كاتك فضل زاك واسال الله من فضله نموامني الله كاتك فضل زاك فاي هو من ذاك نا اللهني حالي ياك باش خاصا سمه تومع السلام اكنقول الله نبو سيما. وإني انا بزمه وايني انا سمه الله ويني خلقت عبادي هنافاء كلهم نا حقيقه Nimewaumba waja wangu hali yakuwa ni hunafa? al unafaa alhunafa ni jam'u hanif wa huwa almuqbilu ala allah almu'ridu 'amma siwa alhanif ni yule aliyemuelekea allah tu akavipanyongo vyote ambavyo ni kimna allah mtu muwahid mtu wa tauhid ambaye hataki mambo ya shik kwa nasema mimi nimewaumba waja wangu wakiwa ni, wa wa wa ni unafaa wote وانهم اتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم حقا وا ومواجليا واو ما شيطان وهنا محل الشاهد نحققا ها وجاءوا وامواجليا واو ما شيطان ما شيطان وموائند فجتالتهم عن دينهم اي فصرفتهم عن دينهم ما شيطان وكاوپندوا وكاوتووا في دينهم walikuwa ni muwahidun wenye kumwelekea Allah katika ibada zote mashaitani wa wakawatoa pale wakawafanya watu kuwa ni mushrikun kama hali tuliyo leo wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum hum watu wengi hawaamini hivi sasa na ndivyo ilivyokuwa watu wengi hawaamini imani inayotajwa hapo ni al-iman bil watu wengi hawaamini rububia, rububia isipokuwa na wao ni washirikina wao na ya kuumba tu Allah ndiye aliumba mbinguni ameumba ardhi kaumba majabali kaumba bahari hayo washirikina waliyakubali na hayakuwafanya kuwa ni waislam tunazungumzia kwenye ibada mnamuabudu nani Mkiomba duaa mnamuomba nani? Mkifikwa na madhara, nani mnamuelekea kumnyenyekea aondoshe madhara? Katika nukta hii wengi wa shirikina. Akipata madhara kwenye mizimu. Wengi wenye kujita Waislamu. Akipata misukosuko kazini, amesimamishwa kazi au kapewa barua ya onyo, eh? Au wana wagonjwa? na mfano hayo Au mke amemkimbia eh akachukua vilago vyake sehemu ya kwanza anakimbilia kwenye shiti kwenye matatizo atakwenda kwenye mizimu ya kwao akatambike huko nimekuja wazee wangu mambo siyelewi nimevurugikiwa mimi atatambika au kwa waganga makuhani hawa wenye kutumia atazunguka kwenye vilinge vya waganga apati kuaguliwa akabebeshwa mambo mengi kishirikina akafungwa mahirizi akapewa hirizi zingine za kumeza Zingine za kutundika dukani nyumbani eh? au mavumba ya kujipaka wakati tunakuwa kazini pengine bosi atalegea sheitani amewatoa wa watu katika tauhidi na amewapeleka katika shirki kwa hivyo sheitani ya watu na akawatoa katika tauhid وحرمت عليهم ما حللت لهم انسمع متي عليه السلام ان جوية يلي مامو شيطاني اكحرميش جوه watu حواء يليه عباره ذيوا حللشياء واو مambo شيطاني وقوچوچي واكه وناجيشي لake وكايشويشي كو watu وكايحرميش wale يقولون على الله بغير علم فايو mashaitani wakaharamisha kwa watu yale ambayo ni halali kwa kuwavesha watu ujinga vilemba vya elimu wakazungumza kwa ujinga Wakaharamisha ya halali na mara nyingine wakalalisha ya haram Yakuluna ala allahi bighairi ilmi wanazungumza kumsemea allahi pasi na ilmi na hawa ndiyo wako wengi hivi sasa watu ambao wanausemia uislamu lakini hawana taaluma za uislamu ana taaluma nyingine ni fundi gereje anajua mambo ya magari vizuri tu Gari atakulisikia ya tu anajua hii hapa ni pistoni. hii au mambo ya umeme hai. lakini huyo huyo bila ya kusoma ana ujasiri kama vile anapotengeneza magari akafanikiwa anataka akija msikitini pia atoe fatwa huko mafundi makapenta Wanataka wazungumze kwenye dini wa kandarasi marubani unaona bwana wanajiamini kwa zile elimu zao za Kilimwengu kwamba pia wana uwezo kuisemeya dini someni sasa watu hawa ni wengi na kuna balaa hivi sasa la mitandao hii teknolojia imekwenda hi mbali mitandao ya kijamii wajinga wengi wanazungumza na wanawapata wafuasi wengi balaa imekuwa kubwa mambo ya haramu yanafanywa halali mambo ya alaya yanafanya haramu kwa kupitia mashehi wa mitandao na mashehi wa kisasa ambao hawaja soma dini wala haijikani historia yao kusoma dini hawajulikani yote haya ni majeshi ya sheitani na ndio ushawishi wake kwa watu bali akasema alayhi salatu wasalamu itakomea hapo wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultan alhadith na hao shayatin wakawaamrisha watu wanishirikishe mimi na kile ambacho sija kiteremshia hoja shirki aina ya ina hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala bal shirki ni harbi ni vita kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni dhulma sasa kwa kuwa jambo hili linakusimamisha dini lina moto kama hizi maadui hawa tusiowaona shayatini wamesimama kwenye kututoa katika dini yetu na kutugeuza tuache asili yetu maana yake watu asili yao Wakizaliwa ni waislam kullu mauludin yuladu ala alfitra lakini ni mapambano haya ya maabudu ma wa Allah subhanahu wa ta'ala yanayowegeuza watu sasa shaitani, amesimama kwenye upande wake na wale wafuasi wake katika maabudu wa Uislamu nao wamesimama upande wa pili wanapambana kuwatoa waislamu katika dini kwa mbinu mbalimbali mbali. kwa mitindo ya kisasa kabisa hivi sasa inawezekana zamani Masaba waliwaona maadui wakiwa mbele yao na silaha au wakizungumza uadui mbele yao kwa dini zao Hakatha kana kufaru quraish ndivyo walivyokuwa makafiri wakikuraishi wakifanya muwajaha kwa waislamu mara nyingine wanajaribu kuwavamia waislamu au wanataka vita na waislamu maadui wa leo wamekwenda bali zaidi kuna maadui wenye kutudhururu sisi madhara makubwa kwenye dini lakini hatujagundua kama ni maadui zetu bali unampenda na unamfuatilia kweli Pengine we Muislamu ukamtangaza. Hebu angalia haya mambo ya filamu, nipe mfano tu. Hizi series, mafilamu ya sasa hivi Ukristo na upagani. Yanayoeneza maadili machafu yasiyokuwa ya, ya Kiislamu. Sisi ndiyo wanunuwaji wa hizo filamu. Na tumeweka vipindi kufuatilia filamu hizo. Na hutaki kipande cha filamu kikupite hapo panazungumzwa ukafiri upagani mambo ya mizimu mambo ya maasi uzinifu eh? namna ya, ya, ya, ya kunywa pombe pombe zinatangazwa zinafaida walevi wanaonekana watu wamana biashara za ukahaba mahusiano ya jinsia moja filamu za kisasa ndiyo kabari zake hizo. Sasa ni filamu za ndani au za nje? Sasa hivi mnafanyiwa tarjama, Filamu zinatafsiriwa kwa lugha zenu bwana. Watu wanatoa uchafu huko kwenye bara fulani, wanatafsiri Kiswahili. Unaangalia wewe na watoto wako, na hutaki upitwe, na wale waigizaji unawapenda kulikweli. Ah mimi unamkubali kweli. Ah jamaa na angalia balaa la filamu lilivoharibu nyumba zetu ule uislamu wetu haupo tunaishi katika maisha mengine kabisa watazame watoto wetu wa kiume watoto wetu wa kike vijana wa Kiislamu walivoharibiwa na mambo haya sasa hawa ni maadui hii ndiyo ghazw alfikri vita vya kifikra, mtu anakushambulia kwenye imani yako na wewe unampenda unamchekea tu unanunua mwenyewe au unanunua bando we mwenyewe na vifurushi usipitwe watu wanakesha kwenye mambo haya anakwenda akimomonyoka maadili yake anadhoofika katika moyo wake kwenye uislamu wake paka inafikia mahali utazama mtu ni ganda tu ni nje tu anaonekana muislamu jina tu lakini moyo umekufa anawasifu makafiri na anasifia mambo yao na anaona kwamba huu uislamu wangu ni vile nimezaliwa uku mimi bwana ni kwa sababu sasa unajua asili yetu ni Uislamu. Nini maana maeno haya? Kama sio hiyo asili ya babu zake basi ya, alikuwa na uwezo, alikuwa na uwezo wa kuchagua eh, kwenda sehemu nyingine. Na wanachagua kweli. Dada zetu hivi sasa pana wimbi kubwa la kuritadi. Kwa sababu wamejengwa kifikra, ah haya ni mambo tu. Niko tofautiana madhehebu. Hata wewe ungezaliwa na wazazi wa Kristo, au ah, ukajikuta mKristo kama siku mkuu na waislamu unaikuta mwislamu kwa, kwa ndio hivyo na ile midayuthi katika midume mingine yenye watoto inaamini mtoto wa dini yake mume wake bwana kwa madini za wanaume wako wapumbavu hawa pia kwa hivyo, watoto wao ritadi kwa ridana zao unadhani kiwango hiki cha kuitweza dini kimekuja bure la waangalie wenye kufanya hivi na dini wapi wapi, wapi kwa wapi na dini ndiyo nyinyi mnapeleka watoto wenu kwenye maskuli ya seminari kwa sababu tu kuna ufaulu au sio nyinyi waislamu hujali kwamba kule kuna Ukristo utafundishwa atajengwa huyu katika ukafiri huyu kuamini katika utatu huyu Atapoteza maadili yake ya kidini huyu wallahi pana watoto wameharibiwa na maskuli hata kusalimia, anasalimia kafiri hata wakati wa kula anaomba kikafiri umepelekwa sababu kule kuna divisheni wani kule. Kwa hiyo unaangalia dunia au imani ya mtoto wako? Yamesomeshwa katika wa msanari kwa majini, islamu lakini roho zimebadilishwa zili. Yeye mnajua ni Muislamu wenzenu pale lakini yeye ndio mtu wa kwanza kuwakanyagia Waswahili wa bana. Jipangeni bana nyo waswahili bana. Mambo yanu furu tu. Mbona mjipange bana? Wenzetu wanajipanga wenzetu. Yule ni, ni ni sura tu lakini yule moyo umekufa. si umesoma Si utupangie mambo? Mbona watu waao ni msikitini na kompyuta zenu zao zote, laptop mko ma ofisini Mbona kwenye shura msikitini ya mji mka mambo hapa? Sisi tuna kila siku hapa vya kuzungumzia madrasa zetu, msikiti wetu unahitaji ukarabati, kutanua dawa hapa kae, kuna viwanja vinauzwa. Mbona kwenye vikao hamji na makompyuta yenu? Mka tusaidie kupanga mipango kisasa? Yeye kazeni tujipange tu. Tujipange maalim. Na kama kuna ambao wanamsahada ni msaada dhaifu kabisa. Msaada ambao hausijali wake msaada mkubwa kuliko hiyo dini. Ukiangalia wafanyakazi wake nyumbani, mtu wa bustani anamthamini na ana nafasi au dereva wake kuliko huo Uislamu. Tampelekea kadhia kubwa ya dini. Sheke kuna msikiti huu unatakiwa upauliwe na wewe tumekuona hapa ni ndugu yetu muheshimiwa mna nguvu ndaka bati 100 ah haya mambo mnakuja ghafla sana unajua wazini wana mipango mhm mm sasa nyinyi mnakuwa mmekuja mna ghafla sasa kwa ghafla huu niandikie bati mbili hapo mtu ambaye ana uwezo wa kuupa huo msikiti wote hana ha, hajali hiyo dini haimuhusu watoto hawa ni watoto wa familia za waislam ule uislamu wao umetafunywa kwa muda mrefu kwenye maeneo waliopeleka kulelewa na kusomeshwa garasha hana dini hata kidogo hata anaposwali anafanya mazoezi tu laukiingia msikitini bahati mbaya kama labda kuna msiba au kaalikwa harusi maana utawaona wanakuja anaposwali kama mtoto kuangalia watu na salama yake aanze na imam kama imamu amemtangulia taraka mbili bwana kizaa kuna midude inatoa salamu raka 2 dhuhuri salamu salamu watu wanasimama chuma kimetulia hivi kimeshatoa salamu katika ofisini huko chochote uchotote ataswala mimi sizungumzi mambo ya kufikirika na wazungumza hawa heshima wenu waislamu hawa wasiyojua thamani ya dini hii tusikubali sisi ktonde huko au kuwapeleka watoto wetu huko. Hivi mnadhani tusikuandaa mazingira ya watu sahihi wakuitetea dini hii? nane te ataitetea? Kwa kuzingatia umuhimu wa dini kuna mambo katika sheria yanaitwa adbaruriyatul khams. Mambo ya dharura matano. Alati jaatisharaa'u lilqiyam biha. Haya mambo ya dharura hayo wanasema maulama zimekuja sheria zote za Allah ambazo zimewahi kushuka kwa manabii wake na kupitia vitabu vyake sheria zote zimekuja kuyasimamisha mambo hayo ni mambo ya kidharura miongoni mwa hayo mambo ya dharura ni hisbu din ni kuhifadhi dini Allah subhanahu wa ta'ala nisome kauli moja hapa ndawa wangu kwa kweli si rafiki sana Allahu musta'an na sheikh yamntolea macho hapa haya nisome kauli moja ya Imam Shathibi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake mashuhuri al-muwafaqat juzuu ya kwanza safha ya 31 al-Imam يقول رحمه الله اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعه وضعت للمحافظه على هذه الضروريات الخمس الامام الشاطبي رحمه الله انا اسمع اتفقت الامه وميافقينا امه وته هي اجماع يا امه sio umma Muhammad peke yake ana sema bal sa'irul milal bali mila ديني زوت الذين زتغليا عن على ان الشريعه يعني كما على هذه الضروريات من اجل الخمس وهو من ثم ذكرها رحمه الله تعالى قائلا وهي الدين وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ila akhiri kalamihi rahimahu allahu ta'ala akasema la kwanza ni dini la pili kuhifadhi nafsi la tatu kuhifadhi kizazi na saba la nne kuzihifadhi mali la tano kuhifadhi akili na kila moja hii ni darasa ya kujitegemea bal durus lakini miongoni mwa mambo ya dharura hisbu din ni kuhifadhi dini haya ni mambo ambayo kila mmoja anawajibika Hakuna mambo ya kufanyiana kwa niaba Jambo hili halihitaji umaamuma kwamba kuna maamuma ni gwege anakuwa nyuma ya imam pale hana hajuwalo Hata imamu wakikosea hajui maamuma wa leo Hili jambo la kuhifadhi dini watu wote wanawajibu wa kullum bihasabihi Na kila mmoja ni kwa mujibu wa kiwango chake Wale wenye wa maarifa makubwa katika dini wana majibu mkubwa zaidi wa kuhifadhi dini. Wa hakadha man hu. Na kama hivyo wale chini yao kila mmoja kwa kwa uwezo wake. Bali kuna mtu ataulizwa kwa kiwango cha nafsi yake. Umewezaje kuhifadhi dini yako wewe? Sikwambi watu wa msikitini haya una elimu ya kulingania. Wewe hiyo dini yako mbona unaichezea? Mbona huueleweki? Haya dini ya mke wako. Mbona nyumbani kwako kwa hakuna dini? Mbona watu hawaswali? Mbona nyumbani kwako kwa watu wanakwenda kwa waganga? Au waganga wanaletwa pale? Na wewe unajua. Mbona watoto wako hawana dini? Wala watu ni msikitini, wala hawasomi madrasa. Na wamekata. Utaulizwa kwa kiwango hicho. Na wale ambao wana masuulia makubwa zaidi wataulizwa kwa masuulia makubwa zaidi. Lakini kila mmoja wetu ana jambo la kufanya kwenye dini hii kwa sababu jambo la kuhifadhi dini ni katika mambo ya dharura ambayo ni faradhi ya kila kichwa na dini zote vitabu vya Allah vyote Manabi wote wamekuja kuyahifadhi mambo haya likuemo la mwanzo jambo la hifdhud din kwa haraka haraka i'lamu rahimakumullah Nikimalizia maneno yangu fahamu ni ndugu zangu wakahe na maeneo jirani na wote mliohudhuria katika mhadhara huu anna hifdhuddin yakunu bif'ali kulli ma min sha'nihi tathbitu ad wanatuambia ulama wetu kwamba kuhifadhi kuhifadhi dini kunapatikana kwa kufanya kila ambalo maslahi yake ni kuthibitisha dini na mambo hayo ni mengi ambayo kuyafanya mambo hayo maslahi yake ni kudhibitisha dini lazima tuyafanye wanasema ulama miongoni mwa hayo wa min a'dhamiha miongoni mwa hayo mambo makubwa nitayataja kwa haraka ambayo yanatajwa ni sababu ya kuhifadhi dini na kuutunza uislamu alqiyam bi tahqiqi iman wal aqidati bal wasara Alaihi alihi salaf al umma ulama wetu katika mambo ambayo yanasaidia kuhifadhi dini al qiyam bi tahqiq iman ni watu kusimama na kuhakiki kuhakikisha kwamba wanajenga misingi ya iman wal aqida na misingi ya itikadi watu wajengwe kujua iman kama vile kujua misingi ya imani usulul imani sita ukazijuwa kwa uchambuzi wake al iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri an wa antum bil qadari wa sharrihi ukayafahamu haya kwa ufafanuzi wake kwamba hiyo al iman billahi inaingia sehemu gani inaingia katika iman birububiyati llahi subhanahu wa ta'ala ujue hilo walimanu biuluhiyati llah subhanahu wa ta'ala ujue uluhia walimanu biasmai subhanahu wa ta'ala wa sifati ufahamu hayo ujikite katika hilo na hizi itikadi tunazichota kwenye kitabu cha Allah na katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa utaratibu walioutakidi salafu sale hi wallah imani yetu sisi zimechotwa kwenye qur'an na kwenye sunna juu ya utekelezaji wa wema walio tangulia walizielewa vipi ayatu sifat walielewa vipi asma Allah bali walitofautisha baina sifatu dhatiya na sifatu filialia bali walithibitisha yaliyo thibitishwa Yali na Allah kwenye Qur'ani na yaliyo thibitishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna wakakanusha Yaliokanusha na Allah kwenye Qur'ani na yaliokanusha na Mtume Alislamu katika Sunna akida tu Salaf lazima tuisome na huu ni mtiririko mrefu wa wewe kujipatiliza na kujiendekeza kwenye kusoma ukae chini usome usikilize uelekezwe hakuna njia ya shortcut sasa watu ambao wanabakia na Uislamu wa mazoea vikao vya kielimu hawakai wala hafuatili hata kama wakumbani alhamdulillah teknolojia imekwenda mbali watu wanapambana vijana wanahifadhi darasa zinalikodiwa zinarushwa kuna magrupu mtu hafuatilii chochote grupu laki limejaa ukumbavu tu magrupu sio ya vibati ndio wamejaza huko kuna kibati ninapokea tarehe jayo magrupu ya marejesho vikoba yani vyama vya kijinga jinga tu ndio alio, aliojaza huko ndani magrupu ya kula he eh, ya yakopesha na vitenge na yumo huko kwenye vitenge magrupu yakopesha na shuka Dume liko huko pia lakini magrupu ya da'wa salafiy ya durusu huonekani magrupu ya wapare si magrupu ya wachaga hichi chama cha kuzikana ukupumbavu huo kwenye mambo ya dini simu yake haina haina kazi hiyo ni ujinga ujinga darasani ukai kupitia mitandao ufuatilie haya uko ofisini uko bize sawa Wangapi wako busy wanafuatilia dini zao? Na wanapata maarifa? Na wanapata mawaidha? Wanajua dah kumbe ile haramu, analiacha. Dah kumbe ile inafaa niheri, anafanya. Hakuna shortcut. Sasa hawa watu hawa ambao wanadharau mambo ya elmu za dini na itikadi ndio wenye kuyumba na kuyumbishwa hivi sasa. Akipigwa malaria kidogo tu akaharisha. Akilazo tu pale mwaenzi anaanza kuomba walokole waje na huku nipitieni jamani mniombe hajielewi anaona ninaondoka hapa kwa hivyo wala hajiko hapa nnakufa nibakie na usimamangu nikaze hii ndiyo sehemu ya, ya, ya kumkumbuka Allah na ku, nakuraddid kalimatul la ilaha illallah anaomba walokole wakitoka kitanda cha pili waje na pale kwake jahil murakab hana uzito wote wa katika ikikaja watu wao tunao wengi wanasema ulama kadhalik miongoni mwa mambo ambayo yanasaidia kuhifadhi dini nitaje kwa haraka wa Allah bi usul al ni kusimama na misingi ya ibada dini ya Kiislamu aihifadhi kwa maneno mengi hatuhitaji sisi utusomee hotuba eh? risala kwa mgeni rasmi kwamba sisi tumejipanga hivi tumejipanga hivi maneno ngonjera uislamu ni matendo in hii inahifadhiwa kwa matendo mtu mwenye kuzungumza maneno mengi halafu watu muone akiyetekeleza unajua siuislamu lazima tujipange sisi uislamu lazima tuwe wa moja unajua uislamu ni dini kubwa hii lakini sisi wenyewe uislamu mtu huyo anayezungumza maneno mengi msikitini atumuone au swala za jamaa haji anaswali nyumbani kama mwanamke kama ni mwenye kuswali au anaswali kadha unajua kadha nini anarumbika siko kazini kazi yake ni dharura hiyo mwenyewe ameshajipa ni dharura ni ofisini kwa hivyo akisha swala alifajili kama anaswali swala zingine anaswali isha anakusanya dhuhuri asri na magharib mahali pamoja basi dini nyepesi kabisa kitoka hapo anakula kwenye tv hapana dini yetu inahifadhiwa kwa kusimamisha misingi ya ibada kadhalika alqiyam Biusuli usuli alibadat والصيام والزكاه والحج وغيرها من العبادات واسلامه وتحفاضه وكستنميشه مsingi ya ibada zile ibada kuu lazima uzitekeleze kuswali tukuone muislamu msikitini ukiswali inna salata tanha anil fahsha wal munkar wewe utaelekea kwa Allah utapata thawab Tukuone unafunga funga ya faradhi ikiingia ramadhani Unafunga na waislamu na sio kuleta ujanja ujanja tu kutafuta maradhi ambayo huna ni uroho tu lakini saumu so za sunna ukafunga Az-zakaa. kwenye mali yako haki ya Allah inatoka wala usubiri kulazimishwa unajua mimi namani. imefikia kiwango cha kutoa Ni misab utawauliza wenye kujua utapigiwa hisabu zako utatoi haki ya Allah na utaipeleka mahala stahiki toa zaka ya mali sabu zaka si mali yako unakaa nayo kwa ujeuri tu na ndio maana itakuja kuwadhuruma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alhajj muende hajj ukatekeleze ibada ya Allah uitikie witu wa Allah na pana waislamu wengi wana uwezo kwa na hji wana uwezo kwa na umra lakini hawana khabari bimi usema kila siku. Pana baadhi ya wa Waislamu hakuna pembe kwenye dunia isipokuwa wamesafiri Na kama hajamaliza analisti yake. Ishakwenda China, Dubai nimekwenda, Amerika, UK nimekwenda, German, Italy. Ana vinchi vyake amebakiza pale. Hajawahi kuhiji. Haijui Makkah wala haijui Madina, wala hajafanya umra, wala hajawahi kufikiria. Lakini ameshasafiri kibiashara amesafiri kitali amesafiri si kwenye mambo gani si kwenye vikao gani lakini maka na madina kwa ajili ya haji hajawahi kwenda sio yeye wala wazee wake wala watu wake Uweze kutuambia wewe unautetea una Uislamu haya mambo ya msingi ya Kiislamu misingi ya ibada we una uwezo wa kufanya hufanya Sisi watu hawa hatuamini kwamba kwa kusaidia kwa Uislamu bali mara nyingine wao kuwa nje ya mambo yetu ni bora kwa sababu wana wa madhara muislamu shika masiasa bwana kila mpuuzi tunaye uislamu ni dini ya amali wanasema nikimalizia hapa na miongoni mwa mambo ambayo yanasaidia kwenye kuhifadhi dini Hiya lwasailu allati yatimu biha hifdhud din kuna baadhi ya mambo ni wasila kuna baadhi ya mambo ni wasila, vitendakazi au sababu ambazo hutumika sababu hizo kuhifadhi dini. Pamoja na hayo niliyotaja miongoni ni mwa hayo nasema taallumuhu ni kujifunza hiyo dini na hapa pana balaa zito. Watu wengi wajinga elimu ya dini hatuifuatili ila mansha Allah, ila wale wachache ambao Allah amewaongoa. Alhamdulillah, niseme tu ya masalafi kwa si fulani imeanza kupata mwelekeo kwamba dini inanusuliwa kwa elmu unaona watu wakikaa katika nyakati za faragha baada ya shughuli zao wakisoma dini lakini kwa kundi kubwa la wa Waislamu bado hawajajua wamelala ni mambumbumbu kwenye dini yao sasa mbumbumbu yeye mwenyewe hawezi kujisaidia atamsaidia sisi yeye mwenyewe ni gogoro yake amemshinda ya na ya familia yake utasaidia ya msikiti ndio maana mnaambiwa msome ili mjue uzito wa dini jambo likielezo unalipa kiwango chake usilete mzaha unajua hili jambo serious hili jambo la uislamu na mimi nina nafasi hii unalifanya kwa ukubwa wake kwa sababu unajua kwa hiyo taallumu ni kujifunza hiyo dini Wala amalubihi bihi kuifanyia kazi wad ilaihi kuilingania walhukmu bihi Kuhukumu kwa huwa uislamu Waljihadu min ajlihi kupambana jihadi kwa ajili ya uislamu waraddu ma yukhalifuhu kufanya raddi kutoa majawabu kwa mambo yote ambayo yanookhalifu uislamu propaganda za ukautetea uislamu kwa kutoa majibu dhidi ya watu wa batil dhidi ya makafiri dhidi ya wapagani ukazungumza kutetea uislamu بالصبر على الاذى في سبيل تحقيق ذلك balikusubiria ajui ya maudhi mengi sana katika njia ya ku nusuru uislamu haya ni mambo ambayo kila kipengele kinahitaji muhadhara wake nimehitaja kwa ujumla ili nimalizie na sahani kwa watu wa kaher Allah Allah ya ibadallah alislam alislam uislam boku ifadi wa, wa Na tuna wajibu wa kuzingatia na kuutilia umuhimu Uislamu wetu. Asallallahu subhanahu wa ta'ala, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake yaliyo mazuri na kwa sifa zake takatifu atunufaishie kwa haya ambayo tuliyosema nikianza kunufaika mi mwenyewe, kadhalika ndugu zangu mlio yawe ni sababu ya, ya kubadilisha mwelekeo wa maisha yetu katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na namuomba Allah anisamehe kama kuna mahala nimezungumza kwa isiokuwa haki nikaenda kinyume na adilla za kitabu na sunna basi hayo ni yakwangu mimi Allah anisamehe astaghfirullah wa atubu ilayhi na الله يتقبلنا وقبول يا ينجي في كنوز زنه يبقش اثر و نتبادلك و صلى الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا بالحسنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحاب الكرام اجمعين وجزاكم الله خيرا